Вони приїдуть? Вони вчора приїжджали. У батька сьогодні якісь справи. Ось, ліка покрутилася на місці, поскребли по засіках і наскребли мені на це плаття. Дуже гарне, похвалилася Олена. Так, крам ще з Німеччини. А це теж із Німеччини, Іра вказала на розписаний золотом перламутровий сервіз на столі. А від келяш? і посуди, і каструлі, і скатертини, і гардини на вікні. Все привезли батьки. У вас і нічого не було. І не буде. А Чому не буде, здивовано спитала Олена. Тому що він у своєму ательє одержує копійки і не хоче шукати нічого іншого. А приробітків немає, поцікавилася Іра. Ну, там у заксі чи по школах, садках дітей фотографувати. Немає. Він не знає, як це робиться. Знімає тільки нас із Дмитриком та друкує знімки по ночах у ванні. Погляньте. Анжеліка відсунула шторку, що відокремлювала тепер тахту від усієї кімнати, і дівчата побачили стіну з фотокартками. Уже ціла валіза цих фото. Складати нікуди. Ааа, як здорово! Іро, подивись, який славний малюк! вигукнула Олена, і обидві подружки підхопилися з місця, аби ліпше роздивитися знімки. «Так, але і лікуся тут, як і раніше, багато», – зауважила Іра. «А взагалі це так чудово, мати багато сімейних фотокарток. Потім будете з таким задоволенням їх розглядати». «Тільки я не впевнена», – закопила губи ліка. «Що ми робитимемо це разом із Васею?» «Тобто, чому?» – не зрозуміла Іра. «А тому. Якщо він не почне заробляти більше, я від нього піду», – випалила ліка. Лікусю, що ти?» – в один голос вигукнули Олена і Іра. «Так, розлучуся. Навіщо мені чоловік, який не може утримувати родину?» «Але в тебе що? Є хтось...» Інший на прикметі? підозріло глянула на подругу Іра. Нема, поки. Але буде, коли знадобиться, рішуче заявила та. Ну, лікусю, ти даєш, несхвально вимовила Іра. Гаразд, поговоримо про це потім, згадала про свої обов'язки хазяйка. Прошу до столу. Коли було виголошено всі тости та скуштовано кожної святкової страви, Гриби свикруха маринувала, салат Вася приготував, а це мама спекла. Подружки перебралися на тахту і, вмостившись там зручніше, зайнялися нарешті тим, заради чого, власне, зустрічаються близькі подруги з погодами і розповідями про особисте життя. – А пам'ятаєте, як ми в колгоспі на першому курсі? – почала Іра, трохи розпашила одвина після «Морозної вулиці». Жили в неутепленому клубі з вибитими шибками і спали всі 60 чоловік в одному приміщенні. Дівчата в залі, хлопці на сцені з ефіранкою. Ха -ха, Петрик ще тоді, пам'ятаєте, просив не дуже затягувати шторку, щоб він міг уночі дівчаток охороняти. Холод був лютий. Уранці вода в умивальнику замерзала. Спати лягали в тому ж одязі, що й на полі працювали. Ой, не згадуй відмахнулася ліка. Жили, як, як робоча скотина. Поле, хлів, поле, хлів. Закриваєш увечері очі, а перед тобою земля та картопля, картопля, картопля. А на другому курсі тільки через спецвідділення і потрапили в людські умови. В інтернаті жили, по троє-четверо в кімнаті. ну спецвідділення завжди краще забезпечували, підтвердила Іра. На те вони і спеці. А пам'ятаєте нашу пісню? Ой, хтось то з гіроньки спустився, засміялася Олена. Ой, хтось то з гіроньки спустився, відразу завела Іра. То спец, напевно, до нас йде, підхопили подружки. На ньому куртка із велюра, на ньому бельгійські підтяжки і супер джинси фірми Лі, та ще й кросівки Адідас. «Навіщо я тебе зустріла на поверсі у нас?» І всі троє весело зареготали. А пам'ятаєте, як ми горланили всі ці пісні в автобусі, коли нас везли з поля, а манна каша вуха закривала?